Och välkomna till ännu ett avsnitt av på podden Fyrkantiga öga. Hej. <laughs> Hej. <laughs> hey. ja. Allt är bra. Uh, ja, det är det det. det är torsdag igen och jag får sitta här och snacka med dig och flamsa loss i en timme innan vi spelar in podden. <laughs> <laughs> och vårat flams är säkert bättre content också. Uh, men... uh, ja, vi blir, uh, jag tror att vi är den femte största podden på tre veckor. Ja, det tror jag med. Om vi om släpper det där. Vi hade också blivit av med våra jobb. Ja, antagligen. Men det, det kan man väl leva med. Ja, i och för sig om vi skulle bli en så stor podd skulle vi kunna leva på det istället. Men jag tror inte att det är riktigt lika roligt som att jobba. Just nu, i alla fall. Just ja, nu. vet fan. Nej då. Nu försöker jag inte fjäska för min arbetsplats utan det, det, det är så. Det är kul. Men mm. eh, har du spelat eller kollat på något roligt den senaste veckan? Eller, Jävlar, eller är vilka... Det... Jävlar vilka snabba Ja eh, ah, men jag. Vi... Jag blir bara lite förvånad. Nej, men alltså eh, jag är klar med Gears of War mm. och så har jag börjat med Silksong. Mm. Och det tror jag att jag sa förra veckan jag vet inte om du sa att du var färdig med Gears of War men mm. att du hade spelat Silksong berättade du i alla fall ja, så jag tänkte att det har inte hänt så där jättemycket mer, mer än att jag då såg till att bli klar med Gears of War och fan jag tror inte jag kommer palla det här jävla silksång, alltså helvetet vad mycket frustration det finns i det spelet okej, okay, berätta mer det, det, det, nej, men det får vara installerat och klart och kvar på hårddisken ett tag så får vi väl se men jag bara känner ibland kunde de inte varit lite snälla med att man kunde fått börja utanför ett bossrum när man dör. Mm. Alltså det är så jävla långt att springa ibland. Ja. För det liksom blir, det blir jag orkar bara inte. Tyvärr. <laughs> och, <så, laughs> och så slarvar man lite grann och så mm. får man lite smällar av någon fiende. Ja. Så jag är ju på jakt nu då efter något annat att spela. Mm. Um, jag kommer att, uh, med en bekant håller jag på att säga, uh, spela igenom Super Mario World mm. har vi bestämt oss för. Men jag vill ju ha något på egen hand också. Så jag, jag, jag jagar lite nu skulle man kunna säga. Mm. Uh, har suttit och kollat på Steam-biblioteket här. och uh, Har också känt så här att jag är ändå lite lite sugen på det här Metal Gear Solid Delta. Alltså den här Snake Eater-remaken. Mm. Men har du också slagit mig att fan. Jag har inte kört Metal Gear Solid Phantom Pain. Nej, det det har jag påbörjat och mm. han och krokna jävligt fort på det. Ja, men jag kanske ger det en chans då. Mm. Eller faktiskt som du slår mig. Jag tror att jag påbörjade. Max Payne 3. Men aldrig slutförde. Så att jag tänker att det kanske är kul att slutföra det. Det körde jag aldrig igenom när det kom. Det var fan inte särskilt bra. Alltså. Ja, jag har ju sett lite olika åsikter om detta. Mm. Jag tror att jag provar det igen faktiskt. Mm. Som jag skulle nog kunna tänka mig dig också. Men jag vet att jag tyckte att det var så jävla enformigt till slut. Ja, och det, det är väl egentligen ettan och tvåan också, men ettan var ju så jävla fräscht när det kom. Ja, visst. Ehm. Men jag tror att det, det lutar åt det. Mm. Något av dem, menar jag. Okej, kanske hade jag tänkt att föreslå Hollow Knight. <laughs> ja, men det blir ju lite samma sak. Det, är det kanske också är för frustrerande just nu. <laughs> okay. Nej, jag vet faktiskt inte. men eh, Annars så har jag ju också installerat då, Metaphor, Riffen Talsio. Mm. Eh, kanske man skulle kunna prova. Eh, eller Hellblade-spelen igen kanske. Har jag också funderat på. Mm. Eh, men alltså just nu det lutar nog faktiskt åt att jag i alla fall testar en Metal Gear Solid Phantom Pain. Mm. Det vore lite kul att prova. Det kanske är kul om man kommer in i det. Jag tyckte det var så jäkla mycket skit att hålla reda på. Aha, är det så? Jag vet ju att det är någon... Om inte open world så är det i alla fall någon semi-open world i alla fall. Jo, men det är så en massa baser som man kan springa till och... Sen är det ju... Jag gillade ju ändå det lite mer simpla upplägget i säg ettan och tvåan i alla fall. Mm. Så att det åtminstone känns som att man är bra på att smygga. Men femman är ju författaren en jävla spionsimulator och de höjer varenda jävla gräsdra som blir krökt. ja ja, ja. Okay. Och, och så får, får man väl skjuta ihjäl varenda jävligt förbannat. Lite så kände jag i alla fall. Mm. Om, och du som ändå känner att tålamodet för stealth inte är så... Stort. <laughs> Nej, så är det ju ofta. Eh, ri risken är ju att du kommer att hata det spelet. Mm. Skulle jag säga. Ja, okej. Okay. Men ja, kanske ja. är det därför värt att testa. Mm, Exa exakt. Exakt. Hoppas på det. Eh, eller så gör det lätt för mig att bara testa Max Payne då, den här gången. Mm. Men ligger det på Game Pass eller har du det i Steam-biblioteket? jag har det på mitt Steam-bibliotek så jag okay. får köra det där i så fall och det är ju inga problem. Vad fan gammalt är det spelet nu? Max Payne 3 är 2012. Okay. Inte riktigt 15 då, men i stort sett. Ja, men jag ser det ser ut och ligga både från Critics 82% och 80 så i player rating på sådana här samlingssidor. så det, ja, men det ser väl helt okej okay ut. Och är ett helt okej okay butikssnitt i alla fall. Mm. Ja, ja, skitsamma. blir det här blir ju en väldigt, väldigt tråkig podd från min del av fan. Jag, var, jag har inte sett något och inte spelat något som jag inte pratat om förra veckan. Jävlar vilken katastrof. Vi måste ha ett riktigt, riktigt bra ämne, känner jag. Ja, jag har skrivit ner några ämnen på min telefon som jag kan skicka till dig sen och så Danke. styr vi det lite mer som vi gjorde förr. Nu har vi varit ganska fria i våra avsnitt mm. de senaste åren skulle jag nog säga. Ja, absolut. Men jag tycker också att det har varit ganska gött att göra så när det blir mm. lite mer spontant så kan det bli riktigt bra, så kan det bli sekt som fan också det begriper ju, men det är ingen som har klagat den i alla fall så att, Nej, exakt. men eh, absolut vi kan styra upp det lite mer eh, sen är det också, det som också är svårt med att eh, göra poddämnen är ju att det gamla dokumentet som jag hade, det hade mm. skrivit ner alla poddämnen och sen markerat <laughs> det, det har vi gjort, det har vi gjort, det har vi gjort, det är ju borta ja. så risken om man skulle bestämma poddämne är ju att fan tänker vi har gjort det förut Ja. No. Det kanske är lite så med Må så vara <laughs> I så fall. <laughs> ja, men kanske. Alltså då får man, man väl kanske få eh, leva med det. Ja, men det, det kanske blir. Vi har ju ändå, eller jag har i alla fall, ändrat lite uppfattningar och så där mm. till vissa spel och sådana där grejer. Det skulle ju för sig vara ett ämne. Om vi inte har gjort det tidigare, det har vi säkert. Men att man ger spelen ny chans. Och. Om, det, om man har ändrat uppfattning jag, mm. jag, det, det finns få grejer i livet som är så tillfredsställande som att ändra uppfattning av någonting visst är det så, är det så. någonting som man trodde att man har avskytt och sen så ger man det en ny chans och, och, och, och, och så klickar det rätt okej, okay, mm. det, det är det här folk menar nu är ja. jag med mm, jo, men det vore häftigt jag kanske ska ge mig ut och leta efter det. Då kanske jag ska köra Max Payne 3 då. För det tyckte jag var kul och sen så blev jag så jävla less på det. Mm. Metal Gear 5 också säkert. Ja, antagligen. För jag gillar ju ändå liksom alla i alla fall i kanon Metal Gear. Nu är så... Nu tänker är det några spin-offs som jag har kört? Nej, jag tror inte jag gjort det. det fanns ju några på PSP som var lite snära här tactical Ops eller något sånt där. Ja. Nej, jag vet inte fan om den ens hette så men, men att du har flera stycken som ska infiltrera en bas. Okay, ja. alltså, okay. Vad fan är det de heter? Var det någon sån där Tom Clancy-spel då du kunde välja mellan flera gubbar? mhm mm Jag vet inte. Kanske. Var, var Rainbow Six lite sådana spel? Du har fyra gubbar och så väljer du ja. en i taget. En springer till en dörr och sen så byter du gubben som springer till en ja, annan. Ja, jo, så kanske det var. Det var något man har... spel ja, till okay. PSP. Eh, jag tror att jag testade det och bara, aha, det var inget med att solid spel på det sättet. Då tänkte nej. jag, nej, det är det, då har det käpprätt åt helvete. Mm. Eh, sen finns det väl det här Revenge en annan sån här obegripligt namn som är hacken Slash. Okej. Okay. Det har jag inte heller kört. Det verkar också totalt jävla ointressant. Jag ska vara helt ärlig. <laughs> ja, <okay. laughs> Det kanske är sådana spel jag ska testa också. Man har förutfattat mening för jag har ju inte spelat dem så. Nej. Uh, men annars om, om man räknar bort de här sidospåren så har jag väl ändå haft i, fått ut ganska mycket av att spela i princip alla Metal Gear spel Så femman borde jag ju ändå gilla. ja. Det är det där uppdraget som var typ ett, ett spel som nästan kostade fullpris men det var bara en bana eller vad fan det var ja det tyckte jag ändå var ganska kul ja eh, det gjorde jag ju också det var ju <laughs> jag kommer ihåg att jag hade fått någon sån här jävla eh, presentkort på typ cd on eller något mm. om det var 299 eller 199 eller något 299 var det nog, för det kanske var vad spelet kostade. Mm. Uh, eller om jag betalade 100 kronor bara då, så att det kostar 399 kanske. Och jag kände sig, uh, det här med att g-spelet ska vara som en prequel till det stora spelet som kommer mm. snart. Och så insåg jag att det var, jag klarar ju det på 10 minuter. <laughs> Men grejen med det var väl också att man kunde köra baner. Ja, så det exakt. var väl egentligen det man betalade för men det är för fan inte det man vill ha. Nej, men jag hade väl kanske jag visste ju så här men jag kanske trodde att det skulle gå att ändra på den här stora kartan lite, lite mer än vad man faktiskt kunde. Mm. Så jag var ju lite besviken även om jag tyckte att det var ett jävligt snyggt uppdrag och introt var snyggt och de byggde ju byggde ju upp den här vad jag tror vill minnas att det är, är ju Snake och Liquid-karaktärerna som barn som man figurerar lite. Mm. För det är ju någon prequel till... Efter det som är Guns of the Patriots där är det ju liksom slut. Mm. Så har de ju gjort spel både innan och efter med andra karaktärer. Raiden, eller vad heter den? Mm. Eller är det Raiden? Ja, men det är väl det Revengeance, det man Ja, mm. precis. Jag, jag, jag, jag kan också på ett lite så här halvprovocerad av när det kommer uppföljare till spel och alla utspelar sig helt jävla utspritt i inom tidslinje. Ja. Lite, Star Wars är väl ett praktiskt exempel på om man har liksom fuckat sönder en hel franchise mm. med sånt. Ja, jag vet inte fan vad de har ställa till mig egentligen. På ja, det, här, det, men det, här, det här utspelar sig efter första filmen. Men det utspelar sig före isplaneten på an i andra filmen. Men samtidigt så är det precis efter Boba Fett har skickats ner där ökenmonstret i tredje filmen. Mm. Men vi får inte prata så här för Fredrik blir arg. <laughs> vi får meddelanden på Facebook nu. Det där är precis som i den där boken. <laughs> Den är skitbra, ni ska hålla käften mm. Ja Ja, älskvärt ändå Ja, visst är det så Men Metal Gear hade väl också lite det Ändå kontinuitet Mellan första, andra och tredje mm. Och sen var andra Spoiler En typ simulering Ja Tredje spelet är en prequel. Fjärde spelet fortsätter efter fan vet jag andra då. Ja. Och femte spelet utspelar sig efter tredje. Ja, eller innan. Det vet jag faktiskt inte. Det är, det är efter. Han är Big Boss. Han har ju mm. ja, okay. lappen för ögat. Och det. Ja. Big Boss. Big Boss. Korvstråganoff. <laughs> ja, stopp. <laughs> För jag tycker att fyran slutade bra men ska man släppa fler Metal spel alltså, jag hade nog fan hellre sett Solid Snake, han är ju inte med, eller jo det är han väl första, andra, tredje och fjärde är ju han. Ja, han är ju med i andra en sväng också så, eller andra att Solid vad blir det fjärde mm. spelet? Ja. Jo, nej men alltså det känns som de rundade av detta ganska snyggt i och med Guns of the Patriots, mm. tänker jag. Um, och sen kom det ju ett, kom det ett riktigt jävla katastrofspel sen också, va? Som mm. inte är det vi har pratat om nu. Som um, skulle vara någon sån där Survivor-historia. Ja, jävlar, kom det inte något som bara heter med Survivor? Jo. Som var en total katastrof. Metal Gear Survive <laughs> oh. som ser riktigt, riktigt jävla uselt ut och det är väl tragiskt att det blir det sämsta uh, och som är det sista också, så liksom men det är verkligen så va, att uh, Kojima har gått vidare och fokuserat på annat ja, ja, han jobbar ju inte ens för Konami längre Nej, uh, kör sitt Death Stranding, som det är faktiskt nog ett som jag kanske ska ge en andra chans då Mm Ja, du kör aldrig klart det? Nej. Jag Inte alls speciellt långt, tror jag. Mm -hmm. e Så det borde jag verkligen. Men jag tycker ändå de borde nästan göra, om de nu ska hålla på göra massor massa remakes fram och tillbaks. Mm. E Första Metal Gear. Ja. Varför har det inte blivit en remake? Ja, det kan man fråga sig. Det hade varit betydligt orolig att se. Ja, de hade ju kunnat bygga på den storyn ändå ganska jäkla bra. Mm. Och inte för jävla superavancerat om, om du råkar kröka en tå så hör en hel armé och springer efter och man gärna ner dig. Kan... Ja. ja, men låter det vara som Metal Gear Solid 2 i alla fall. Mm. Jag tror det kunde bli kul. Absolut. Eller så gör de en remake på Metal Gear 2. Mm. Som typ ingen har spelat. Nej. Ja. Varför inte? Kontroversiellt nog hade det varit kul med Snakes Revenge också men det tror jag nog inte ja. man snackar högt om. Nej, det verkar inte så va? Jag vet inte vad som hände där riktigt. Nej, men det var ju bara Konami som behövde göra en uppföljare för att Metal Gear var populärt i väst. <laughs> ja, Och så blev det så. Ja, Kojima var ju inte ens involverad Nej. i det där. De gjorde det själva utan honom. Ja, tråkigt. Ja, fast det, jag tycker fan att det är ett rätt bra spel. Ja, men det kan det ju såklart vara ändå. Men jag tycker att det, det hade varit så roligt att se vad han hade kunnat hitta på Kojima om man, bara, om man fick det, så att säga. Mm. Det är lite synd att det, så blir, det, aldrig, det blir aldrig av, då, tyvärr. Men det, det får man väl leva med. Ja, det är väl samma med Castlevania. Nu har ju, mm. det är ju inte bara Iga som har gjort castlevania spel, men han har ju ändå varit med och gjort de bästa. Mm. Så där lär det ju inte bli någonting heller. Då kommer vi bara släppa sina collection emuleringar. Ja, det verkar så. Och så köper man dem för att man gillar spelen så kommer man på nej just det, det är en ganska rutten emulator Ah, ja, <laughs> När du kan fixa det gratis som är jävligt mycket bättre. Mm. Ja, det är olyckligt. Jag vet. Jag har ju funderat på det på Switchen. Men det pratar vi om då. Mm. Att jag vet inte hur super, den Super Castlevania-versionen är. Som finns att köpa via biblioteket på Nintendo Store. Eller mm. vad den heter. Ja, jag körde ju första Castlevania och det hängde sig ju hela tiden ungefär som att man spelar med smutsiga sätt. så det var väl en jävligt felfri emulering kanske. <laughs> ja men så kan man ju också se det då. <laughs> ja men då har du en hel del alternativ att välja mellan då. Ja det kan man lugnt säga. Men just nu lutar jag åt att det kanske blir Max Payne 3 då. Mm. Faktiskt. Då, då är det fastställt att det blir så. Nej men okej då säger jag det helt att det lutar inte åt det utan nu har jag bestämt mig mm. Ja. Ja nej men alltså den här veckan har jag inte haft någon tid i princip att spela någonting ja. eh, men jag har kört åtta timmar kanske av Hollow Knight mm. Yes Ehm nu känns det ju, för senast jag körde det så jag vet att jag älskade grafiken, stämningen, musiken passade så jävla superperfekt, hela stämningen. Mm. Eh, men jag tror att jag dog någonstans och så, nej, nu är jag på, jag, jag vilade senast på en bänk för alldeles för länge sedan. Nu kommer jag inte kunna hitta det jävla spöket som jag måste döda för att få tillbaka krafterna. Mm. Men nu har jag kört det igen, och nu tror jag nog fan att det klickade helt rätt. Ja, okej, okay. nice. Fan vad ja, gött. Helvetet, det var roligt där. Men det är ju inte ett spel som jag kanske sitta med så i 12 timmar som vissa andra spel. Mm. Utan jag kanske får nöja mig med tre, fyra timmar, och sen känner jag att nu behöver jag verkligen göra någonting annat. Det kan ju vara bra förvisso. Mm. Men det finns några grejer som jag känner att fan, det här är ju ruttendesign. Nu vet jag inte hur det är på silksong Men när du kommer till ett nytt område så har du ju ingen karta till det området. Nej, exakt. Och sen så måste du hitta någon jävla kartritare för att ens kunna se en karta. Mm. Och det kan ju vara precis var som helst den jäveln är. Exakt. Det är exakt. ju det är flera ställen som jag har, mer eller mindre har klarat utan att hitta honom mm. eller så hittar man i alla fall där han satt någon, bit, någon stund efter man dödat bossen ja. och då känner jag lite grann kan man ju inte bara ha gjort så att när man köper kartan av honom så får man hela kartan jo no, det hade varit nice och om du inte har köpt kartan så får väl det rummet du går in i får väl dyka upp på kartan ja men nu finns det här rummet Mm. Alltså att kartan ritas uppåt när du tar dig längre och längre för det är ju ta mig fan skit svårt att hitta. Man får ju verkligen träna rätt hårt på korttidsminnet. Mm. För oss som uppvuxna med spel på 90- och 00-talet så kan ju det funka. Ja. För att det fanns spel då som var ganska stora mm. i alla fall på 8- och 16-bitskonsolerna där om du skulle ha en karta då fick du fan sitta själv med sånt rutat papper och göra en karta. Ja, exakt. Oh, ja, det. Och det tycker jag var lite, äh, lite synd att de gjorde det så. Mm. Och om du ska kunna se var någonstans du är på kartan då måste du ha en viss item för det. Ja, eh, det är ju lite samma då i Silksong. Mm. Du köper kartor för området och en kompass Okej, okay, så då mm. kan man köpa en kompass för annars ja. är det ju jag vet inte om det är charms de heter, alltså ungefär som när du har ringar i andra typer av rollspel. Ja, ja men den här ringen ger i de här specialkrafterna och du kan du kan ha tre eller du har, du har tre slots, den här ringen kommer att eh, kräva två slots mm. och då kommer nästa ring då kan du bara ha en, en slots ring och så vidare det är ju sådana grejer och för att kunna se vad det är på kartan så måste du alltid ha en ring som tar upp en sån plats ja så och här är, det, här är det ju kompassen som tar upp en plats okej okay, så du måste equippa den mm. ja det tycker jag är ganska rutten speldesign faktiskt ja det hade de kunnat skita i och sen är det ju så som jag kan tycka också att i det här spelet så kan du ju inte du kan ju inte byta items i slott någon annanstans än när du sitter på en bänk. Mm, det är precis som är i första. Mm, ja, jag, visste, jag kan köpa att det har sin viss men Nu har de valt det här och man får väl ändå acceptera det på något mm. vis. att Så funkar de här spelen, men så här då, de kanske tappar mig då. <laughs> ja, men vad, vad är syftet med att man bara kan ändras är är utrustning där. De, de säljer 20 miljoner x istället för 20 miljoner 1x. <laughs> ja, ja, men det är det, det som jag gnällt på nu mm. eh, med att eh, jag tycker, det är inget skitstort problem, men jag tycker att det är onödig design. Ja, det tycker jag också. Eh, men det är också det enda jag har att gnälla på. Mm. Resten tycker jag är eh, hur bra som helst, i princip. Ja, no. Och Fint. det är ju så jävla tillfredsställande att hitta en ny specialförmåga så att, ja men du, kan springa dit, där var det ju ett ställe jag inte kunde gå till förut, nu kan jag gå dit. Det har de ändå lyckats med det här spelet. Och ja, okay. göra att det känns kul. Så det lilla jag klagar på, det är faktiskt bara det jag stör mig på. Eh, bossarna tycker jag är skit roliga. Man har ändå tänkt att ja, det kanske är lite mer souls-like. Nej, det skulle jag absolut inte säga att det är. Eh, utan bossarna har inte supersvåra men ändå rätt utmanande så att säga mönster. Man, ja. Och man kan lära sig det på första försöket. Det gäller mm. bara att vara uppmärksam och ha timing. Så det är inte så att du måste dö 20 gånger innan du sätter det. Utan är man bara uppmärksam så är det lugnt. Ja, okej. Okay. Och så får man väl ha lite tålamod då. Och då är det också jäkligt tillfredsställande att spöa en boss. Mm. Så ja, det, jag har hittills bara haft kul. Ja. Så. Men var härligt att höra och att du verkligen tog tag i det så snabbt. Mm. Jag, kändes, jag fick en sen lite marknad att det kanske dröjer lite men nu kände jag att nu tog du verkligen tag i det, vilket ja. är härligt. Men jag har inte spelat så mycket den här veckan för jag har haft jävligt mycket annat att göra. Mm. Så vi får se, men nästa vecka kommer jag nog kunna spela lite mer. Men har du någonting mer du vill flika in med så länge? Uh, nej. <laughs> Jag tror fan inte det. Uh, inte om det här i alla fall så. Nej. Nej, Du har inte sett på några rolig tv-serie eller någonting. Kan... Det, alltså det, det, är så här, nu, det har ju varit fotboll i veckan. Och då tar det ju upp lite tid tyvärr. Uh, men någonting som uh, jag kommer att göra snart är att jag har hittat en liten podd mm. uh, som heter... Uh, kuken... Det är ett bra namn på en podd. Ja, men vad fan det är så jävla dumt när man inte... Tajmat och klart heter uh -huh. den. Eh, den började med en podd som går, går igenom eh, samtliga Jönssonligan-filmer. Ungefär som, som du och jag pratar om film eller spel. Mm. Då började de med bara Jönssonligan och sen har de haft intervjuer med skårisarna och så vidare och diskuterat kläderna och rankat dem och allting det där. Mm. Eh, och då blir det sen, när man ser på någonting sånt så slog det mig helt plötsligt att nu var det jävlar med mig ett tag sedan som jag såg på de här jönsson filmerna mm. Så det kommer jag nog göra ganska snart igen. <laughs> jag kan för mitt liv inte minnas när jag såg en jönsson film senast. Alltså förutom mm. den Ocean's Eleven-kopian som vi såg för tio år sedan. Ja, och väl det tror jag. Ja, det är nog mer... Men jag för mig, vi såg den ändå när du bodde där du bor nu. Mm. ja, ja när flyttade du dit? 2012. 14 2014. Ja, men då, ja, men då måste det ha tio år sedan. Skitsamma. Men ja. då såg jag en senast. En sån klassisk jönsson med Gösta Ekman och, och dem. Det har jag nog inte sett sen... <laughs> Sen jag bodde i Åmåll. Det är fan helt sjukt. Ja, det är det. När jag flyttade ja. därifrån 2009. Det är ju märkligt. Och, ändå tycker jag. Och även då tror jag nog fan det var länge sedan jag såg en jönssonligan film <laughs> ja, ja Så kan det gå. Så, så, så jag, nej, men jag har ju påstått att jag nog inte sett Jönssonligan sen tonåren. Nej, jag har ju alltid gillat dem. Mm. Så och tänker att eh, det är redo för att se dem i rätt ordning så att säga kanske den här gången nu mm. de ser första till sista med eh, i den klassiska originalserien så att säga mm. som tar slut med den ganska dåliga filmen Jönssonligan spelar högt när eh, Johan Ulfusson spelar Sickans bror när kom den? den? Den tror jag fan inte jag känner till. Tidigt, 2000 tror jag. För den sista jag kan minnas som kom var ju den Jönssonligans största kupp heter den va? Ja. Med Stellan Skarsgård va? Ja, precis. Ja, Jönssonligan högt där från 2000. Den är 25 år i år då. Den har ju helt missat. Uh, nej, den är inte speciellt bra. Ehm... Uh, den har ju alla de här klassiska som jag tycker, som jag har känt nu i podden och sätter fingret på att det, det ska finnas några saker på plats för att det verkligen ska kännas som en jönsson film då. Mm. Den här har ju i alla fall de allra flesta. Men eh, saknar i vissa delar och är ett alldeles för dåligt manus. Mm. Det är också en av få filmer där faktiskt dynamit dynamitharru får ett efternamn. Vad? Ja, och som jag tycker är en väldigt väldigt bra förklaring till varför den här filmen inte fungerar. För i den här har de gett honom efternamnet Krut. Ja, men vad fan... Så han heter Harry Krut, med TH då. Där ja. de tror att de är fyndiga, men det bara blir löjligt. Ja, mm. nödlösning. Ja, typ. Den nej, den kommer jag inte se. Nej, det förstår jag. Jag klandrar inte. Dessutom så tror jag att det här är en sån film som äh, är extremt svår att få tag på. Att den, den finns i omgångar och hyra på den här SF-kanalen eller vad fan det heter. Mm. Men att den liksom har fallit bort lite bland ägandrätt och sånt där. Så att det är väldigt ovanligt att den ens finns att hyra. Åh oh, nej. Så att det ja, men precis men apropå det där hur det kan bli idag när det kanske inte trycks upp nya VHS'er eller DVD'er heller att mm. vissa filmer kommer liksom försvinna ut i intet liksom ja. i någon jävla limbo och det är klart den här filmen är väl eh, skitsamma men eh, det kanske finns andra filmer som eh, skulle vara tråkigare om det blev så med mm. Jag kommer inte på någon nu Inte jag heller <laughs> den är så jävla dålig så det är den enda filmen vi kan låta försvinna ut i limbo. Ja. Jönssonligan spelar högt. Jävla dålig titel också. Ja, den är ju inte appealing överhuvudtaget. Nej. Spelar högt. Vadå? De Trombon. är på operan. Ja, uh -huh. Nej, de är på operan och spelar renguldet men hela ledmotivet är inte någonting från renguldet utan är uh, Ride of the Valkyries med Wagner uh -huh. du vet det. Ba, ba, ba, ba, ba. Men den är inte med i renguldet ens en gång så jag vet inte hur de har tänkt sig det riktigt. <laughs> de fick inte rättigheterna till den musiken. Nej, men till en annan Wagner. Ja. Uh -huh. Det är ett väldigt väldigt roligt skämt i en, ett avsnitt av Simpsons för övrigt. Okay. Eh, när Mr. Burns ska någon an, av någon anledning anfälla huset med stridsvagn mm. och så ber, eh, får han ett kassettband av Smithers som man stoppar i en sån liten kassett då. Och då är det den wagner -låten mm. i tre sekunder. Sen har Smitters spelat över den med Abba. <laughs> <laughs> Och där driver hon då, då naturligtvis att Smitters är bög. <laughs> Och att Mr. Burns verkar aldrig förstå att det är så. <laughs> ja, herregud. Vad dumt. Ja. Nej, men Evelina har kollat på en tv-serie, och sen sa väl jag liksom smygkikat eh, lite till och från eh, tills jag fastnade. Och det är tv-serien The OA. The OA. Ja, THE, alltså The Jaha, alltså ja, ja. Article. Och OA, OA. Ja, är inte Dead on Arrival, alltså. Nej, inte D.O.A. utan Nej, jag tyckte du så, ja. Bra. För fan, lyssna när jag pratar med dig. Ja, men du sluddrar så. Jag vet, det är helt sinnessjukt. Jag kan inte göra lesbjud. Ända sedan jag fick tandställning så har jag inte kunnat göra lesbjud. Så bra. <laughs> Okej. <Okay. laughs> För jag hade sån jävulsk glugg mellan mina framtänder när jag var tonåring. och Sen fick jag tandställning och nu har jag inte lika mycket. Mm. Okej. Okay. Jag använder det som ursäkt i alla fall. Det, det ju stämmer ju naturligtvis. Ja, det får att, du göra. Att det, att det är ett problem. Det är uh, men det klart att det stämmer. Nej, men huvudkaraktären är väl en tjej som eh, är från Ryssland. Mm -hmm. Ja, så är det ju alltid. <laughs> I amerikansk serien det är alltid någon från Ryssland som eh, är speciell på något sätt. Nej, men och sen eh, hur ska jag förklara kortfattat? För det här är ju också jag är ju Fan alldeles för rädd för att spoila. men hon och hennes klasskamrater tror jag det är med om en bussolycka att en buss åker mm -hmm. ner i vattnet eh, och så lyckas väl hon ta sig ur den bussen eh, klasskamraterna drunknar och jag tror att hon håller på att drunkna också men överlever men hon, hon är blind ja okej okay. eh, och sen är hon en jävel på att spela fiol eller violin för det är man om man är från Ryssland alla mm. från Ryssland är underbarn förutom de på fronten i alla fall <laughs> <laughs> ja. mm. eh, nej men, och sen blir de väl upptäckt av någon när hon står och spelar på en tunnelbana i USA för hon blir väl adopterad till USA eh, men ger sig ut för att leta efter sin biologiska pappa mhm, mm mhm och så tänker man, om jag spelar för fjol så kanske han hör mig. Ja. Och så säger, ja men fint. Och då kommer det någon man som blir helt spellbound av henne spelande. Och så säger han någonting om att han forskar på nära dödenupplevelser Och det är det hon har haft. En ja. nära döden Och då vill hon sett saker. Mm. Eh, någon dröm eller någonting i den här nära dödenupplevelsen eh, Som han då misstänker är en annan dimension som man ser. Mhm. Spännande. Ja, och så får hon följa med honom och så händer det lite grejer. Ja. Det är ingen spoiler, men han är ju han stänger ju in henne. Jaha, såklart. I, i, i källaren ja, ja, hon blir någon fritslad. <laughs> I, ja, nej men nej, det är ja, inte riktigt då. Men hon blir instängd, kommer jag på. Ja, precis. Om, om, om vi tar bort det sexuella våldet och byter ut det mot vetenskapliga experiment. Så mm. äh, definitivt. Och så är de inte släkt här då. Nej, nej, precis. Nej. Nej, och så är det väl andra där då som också haft nära dödenupplevelser och sett saker och då vill väl han ta reda på mm. eh, vad som händer livet efter detta. Ja. Okay. Och då har de liksom sett det och då försöker väl han manipulera fram någon typ av nära dödenupplevelser för att få fler syner från dem. Okej. Okay. Då förstår jag. Och så vidare. Och sen händer lite grejer. Men... Eh, och själva storyn utspelar sig också vad ska man säga, i nutid. Så det här med att hon är i fångenskap är dåtid. Så hon berättar för andra att hon behöver ha ett visst antal personer eh, mm. som kan hjälpa henne med någonting. Det är, det är väl inte helt säkert i början då. Och inte alls tänker jag inte avslöja vad det är. Men hon behöver ha med sig fem personer eh, för de behöver göra någonting. Men för att de ska yep. förstå vad det är de ska göra så måste de berätta sin historia. Okej. Okay. Eh, och i början tänkte jag, ja men generisk amerikansk serie med något sådär. Eh, men längre in i serien så tyckte jag att det blev jävligt bra faktiskt. Mm. Och sen är det ju alltid kul med den typen av eh, jag skulle nog kanske säga mer åt eh, vi, filosofiska resonemang. ja Alltså, vad händer med vårt medvetande när vi dör? Ska man prata såna här gamla grekiska är... Vad fan hette de då som bara trodde på fysiska ting? Skitsamma. Att medvetandet eller människan bryts ner i atomer och atomer kan sätta sig fast i varandra lite hur som helst. så att Man kommer aldrig att dö. Utan ja. delar av en kommer ju alltid att finnas på ett eller annat sätt. Ja, just det. Det är väl lite åt det hållet som jag tolkar det ska tilläggas. Det är inte så de uttrycker det men det är så jag tolkar det lite grann. Okej, okay, men de utgår lite från den typen av idéer och försöker vetenskap detta. Men det är också filmvetenskap så att det kan ju vara hur jävla märkligt som helst. Alltså det finns ju för fan en film från den här sidan 2000-talet som handlar om att människan bara använder 10% av hjärnan och låser man mm. upp 100% så kan man resa i tid och rum typ. Ja. Vilket är så jävla dumt så att jag blir provocerad. Ja. <laughs> ja och, och här... det finns väl typ två sådana filmer den här sidan uh, millenniet skulle jag på att säga mm. det är väl dels Lucy heter ju den Ja, och sen är det ju en med en snubbe också okay. som heter uh, Unlimited eller Limited något sånt ja. som typ av samma story och att man försöker... Filmer är ju såklart... Myter. Limitless heter den. Så, okay. naturligtvis. Inte limited, för det är det han inte är då. Filmer då ska ju vara overkliga och det ska vara fantasi och sådana där grejer. Och man kan mm. göra något roligt av myter. Men jag tycker fan att man ska vara lite försiktig med vetenskap och försöka göra en grej av pseudovetenskap. Alltså då kan man lika gärna mm. göra en film om frenologi mm. eller någonting. Ja, Eh, när tror du omgiven eh, av idioter blir film då? Nej, för helvete. <laughs> eh, vill du att jag ska sitta och vara förbannad hela det här poddavsnittet? Ja. <laughs> <laughs> Nej, men hur fan skulle man kunna göra en film på det där? Det, det är ju illa nog att de böckerna är så populära eh, mm. och att man på riktigt placerar de böckerna i avdelningen i bokhandeln som kallas då Psykologi. Ja, det är väldigt märkligt. Alltså, jag tyckte ju, Jag har ju läst den. Mm. Och jag kände ju att eh, jag garbar ju åt den på samma sätt som jag kan garva åt ett horoskop. Mm. Alltså, för mig var det ju bara ren och skär underhållning. För att det blir ju så när han pratar om de här färgerna att... Så det, det roliga det var ju att kunna tänka sig... Ja, farsan är blå. Men sen senare så händer det någonting. Eller nej, det är han ju inte. Och sen så ger det inget mig mer än ett gott skratt. Det är inte så att jag sen sätter mig ner och tittar farsan. Du pappa, du ska försöka vara lite mer grön. Har du tänkt på det? Mm. Nej, alltså det, utan bara ren och skär fniss för min del. Och det var ju länge vad jag trodde att alla såg det som. Alltså lite en veckas läsning med lite gott skratt. Inte att folk tog det på sånt blodigt allvar hade inte jag fattat. Nej, det var ju en massa professorer i psykologi som hade skrivit om det där att det här liksom, det är ju är den, jag vet inte om det är såhär diskteorin eller vad fan det där kallas med de här olika färgerna. Det är, det är inte han som har kommit på det utan det, där, det har ju funnits länge men mm. har ju förkastats som vetenskap för länge sedan det är bara påhitt. Mm. Eh, att det är ändå ganska magstarkt att han skriver så mycket böcker och föreläser om det där som någon typ av expert när ja. typ inte och bjuds in framförallt ja. alltså jag kan väl säga såhär all heder till han ja, ja, ja han, är ju, alltså, han är ju du får 60 000 om du kommer att prata om det ja, visst, fine, men det är alltså så många har liksom köpt det, det är det jag tycker är så jävla ja, men det är, han är ju ett geni på att marknadsföra sig, ja. sig själv och att skriva underhållande böcker då, för det är ju ändå ganska allmänt liksom igenkännande vem som helst som har träffat en annan människa i, i sitt liv kan ju såklart relatera till det. Ja, exakt. Men, men, men det vetenskapliga ute blir ju så in i helvete. Mm. Men då hade han kommenterat då när de sa men det här är ju inte vetenskapligt. Han har inte ens en utbildning själv. Så att, men det är ju bara liksom anekdotiskt alltihopa. Hans kommentar var, ja men psykologi är ingen exakt vetenskap. Ja, <laughs> vad roligt sagt. <laughs> Det är ju för fan på gränsen till Sverige demokratiskt eller Donald ja, Trumpskt. Ja, ja, ja. Väldigt kul ja, det, det, det är ju... Men helt absurt är det ju. Ja, ja men det är ju en jätterolig kommentar. Mm. Ingen vetenskap är ju exakt. Nej, det är klart att han inte är. Så det är ju verkligen ett sånt jävla slag i luften men det låter ju slagkraftigt. Ja. Det är ju lite som Jimmy Åkessons Ja, det finns nästan ingen information att tillgå, men i rimlighetens namn kan man anta att det stämmer. Ja, det är väldigt kul. Det är in i helvetet roligt sagt. Det är ja, en sån superfint. Det är fint. Mm. Ja, och så är de lång är här man, så folk slutar och bry sig. Ja, men låt oss säga, vad, vad heter han den här snubben, sa du? Omgiven av idiotersnubben. Ja, vad fan? Ja, skit samma säger vi. Ja. Uh, det jag tycker att det han lyckas med. Som jag tänker och som är lite mina fördomar nu då, det är att alla de här dårarna som tror på boken, när han mm. svarar så, säger det är rätt. Äh. Ja, ja ja Och så vinner han över dem igen liksom. Och så köper de omgiven av psykopater också. Eller mm. vad fan den heter, den andra eller... Ja. Det är väl tre böcker nu tror jag, men det är väl den tredje blev väl det kanske inte riktigt så... Det går populär. väl inte om mjölk ur det där Rasevdo-vetenskapliga alltså, skiten, Nej. hur mycket som helst. Omgiven av hästar... Ska vi skriva en sån bok? Ja, det tycker jag att vi kan göra. Omgivna med hästar. Här har vi en häst som är brun. Bruna hästar. Mm. De är så här. Oh. här har vi en grön häst. De är så här. Ja, som en parodi. Det kanske vore kul. Nej, men Jag kan tänka sig att orsaken att jag sa den eh, som eh, möjlig film kan du inte se framför dig hur... Eh, en ung kvinna eller en ung man ska börja på en ny arbetsplats. Och så är det mycket att hon liksom, hon pratar, alltså man hör hennes tankar, man hör hennes oh. monolog i huvudet. Och sen så när det kommer in en snubbe och säger något så stannar det upp så där och ser är det en sån här, hör man maskinljud och så står det röd. Och så vad han precis har gjort. Nej, att, man man göra, gör. att man skulle göra en sån komedi på det sättet tänker jag. Nej, man så skulle att, göra det till en du, tv vänta, så, så när du sa till mig hur gör man film på den? Ja, jag tror att han skulle hade då för tio år sedan blivit superpopulär om den hade kommit direkt. Ja, det hade den ju garanterat. Mm. Nej, men man gör den till en tv-serie du vet som Anders Hansens tv-serie Din hjärna. Mm -hmm. Fast man gör den med eh, Kalanka-vetenskap istället. <laughs> ja, det kanske skulle vara Anders Hansen. Så, nej, fan vilken... Nej, då kan man ju dessutom då göra en färg i fyra säsonger. Mm. Åh, vilken katastrof. Vad förbannad jag skulle bli om det blev greenlit och så gör de den. Det visar på SVT. <laughs> <skratt> öh, återigen då. När jag blir ekonomiskt oberoende. <laughs> Då ska, Nej, men... jag göra, då ska jag göra den. Och vet vad jag ska ha då? Här, då kan du ändå säga, ja, ja, jag får ändå se den. Tänker du? Det är ändå ja. Joel som har gjort den. Ja. Och så är det en, en svart eh, <går> en svart ruta längre. Och sen ska det komma upp så här från mig då. Tack Emil Öberg som inspirerade mig till att göra denna. <går> då det stämde. <jag> stämt dig. <går> ja. Det finns många, Emil Öberg hade jag sagt då så hade jag mutat någon advokat som hade sett till att du får betala mig. Emil Öberg är väldigt tvetydigt och inget exakt namn. Ja. ja, det var ju The OA vi var inne på. Men där är det ju liksom där vetenskapifierandet då av medvetandet. Och hur... Men närifrån är den här? ja ah, Fan, kan det vara 20, 15, 16, där någonstans, ingen aning. Den är ja, okay. nog på nacken. Mm. Nu, nu gubbgooglar jag bara. Jag orkar inte söka på nej dator. Jag, jag mm. kan säga så här. Det, jag, jag kollade upp den här nu från Netflix. Mm. Och så läste jag en sak här nu som gör att... Uh, ja, jag ska inte säga något. <laughs> Vad då? Nej, men alltså det här att jag tänkte att... Jag tycker att den låter lite spännande. Ja att säga, men den här kanske jag ändå kan se uh -huh. men nu vet jag inte om det här är välkänt, men on august 5 2019 Netflix canceled the series after two seasons leaving the show with a cliffhanger ending <laughs> ja jag vet, ja, det är ju ja, det fevligt. orkar jag ju verkligen inte mer känner jag ja, jag, jag tänker, jag kollar på den ändå ja man får väl ha kul uh -huh. under tiden man kollar på det Ja, jag hade ju en sån film, Netflix-serie som jag såg där kring eh, Corona. Mm. Som jag tyckte var, ja men den här är spännande. Det var de här ungdomarna, jag tror, tror att du såg den också va? De här ungdomarna, eller de med det är Evelina som har satt, sett den och du har spelat eh, Gamecube samtidigt vill jag på att säga. säga. <laughs> Gameboy Advance samtidigt. Eh, de här ungdomarna som... Är med om en bussolycka och hamnar på en märklig plats. Mm. Och man vet inte riktigt om det är en annan dimension eller om, det är, eller om de är döda och så vidare. Så bygger de... Den heter The Society tror jag den hette. Okej. Okay. Som jag också tyckte var... det Jag tror att det var väl så här tio avsnitt rätt spännande. Men las ner för att corona kom. Så den fick man ingen fortsättning på. Och den slutar ju också med en sån här dunder cliffhanger. Efter första säsongen. Så det, du, ja. Jag tror fan att vi har ett poddämne här nu. Serier som slutar med Cliffhangers och som borde tas upp igen. Ja. Varför inte? Nej men The Away känns ju ändå trovärdig i, sin, i sitt fantasifulla sätt att berätta i alla fall. Mm. Att det kanske berör mer filosofiska resonemang än att man försöker ta en, ex, en existerande vetenskap och göra någonting fantasifullt med det Det sånt gillar inte jag att man gör utan ta snarare filosofi och så låtsas vi att det har blivit vetenskap till slut mm. så nej men jag skulle nog i alla fall rekommendera att kolla på den för det är ändå liksom ja. jävligt spännande koncept ja det kan jag faktiskt ta och göra kanske nu är jag snart klar med Aliens-serien som jag gärna vill återkomma till. Men jag har hållit lite på den då för eftersom eh, det har varit avsnitt kvar. Jag just det, den har jag glömt bort att den finns. Mm. Var, var hittar man den någonstans? Den hittar man på Disney. Plus. ja, då kan ju jag se den. Mm. Men eh, hur många avsnitt är det kvar? Eh, nu är det så här, jag tror att jag tror att alla avsnitt är ute, men att jag inte har sett de tre, fyra sista. Mm. Så jag har ju några kvar faktiskt. Och, men då kanske jag säger att jag får invänta dig. För här är det så jag vill inte prata om den här utan att du har sett, känner jag. Mm. Så det kanske blir så att du får försöka se den helt enkelt. Mm. Men så, håller den alien så att säga? Um, oj, nej, vad fan Det är tre avsnitt kvar, såg han nu ah, Jag var lite osäker på hur många det skulle vara Men bra um, Kort och gott så tycker jag att um, De farhågorna Som jag hade med att uh, Det hade varit en lika intressant serie Utan att behöva ha med Alien mm. Nej Det känns helt rätt att det är en Alien En Alien-serie, så kan mm. jag säga um, Jag tycker att De här två olika Stå, det, det kändes ju nästan som i de ett, två, kanske tre första avsnitten som att det var två helt skilda stories men de har väts samman på ett snyggt sätt så det jag tänkte på, hoppas de inte har gjort så här det var ju kanske att jag hade lite bråttom i, och var orolig för det för att mm. de har knutit ihop det och sammanflätat de två stories som finns på ett intressant sätt tycker jag Ja, visst så ingen fara sen är det ju oerhört fascinerande att tänka sig vad kommer att hända med vår värld i framtiden och det här vet jag, det här är ju några veckor sedan någon månad sedan kanske som jag var inne på um, vad kommer företag syssla med i framtiden som gör dem till världens största bolag liksom och lite så här är det ju då för världen Eilen har jag förstått på, det är väl tre stora företag som liksom äger världen. Det finns väl knappt regeringar eller knappt länder längre utan allting är ju företag. Och så är det ett nytt företag som slår sig in på den här marknaden som ungefär så här, ja men vi, vi flyttar ditt sinne till en annan kropp mm. och så kan du leva. Och det slås man ju av, och det är väl aldrig du och jag hinna uppleva, eller kanske ingen som lyssnar på den här podden heller, men tänk och vakna upp till den nyheten att ett företag ja, vi har löst det. Vi kan flytta din hjärna. Spara den informationen och flytta till en robotkropp. Ingen behöver dö längre. Ja, men bara tänk dig den jävlar i helvetet vilken grej det vore. Mm, ja, och, absolut. Ja, men, ja, men, alltså, jag håller med dig. Jag säger inte att det bara är att det inte finns någon problematik kring det här. Nej, det skulle men... ju vara fysiskt omöjligt eftersom hjärnan kan ju inte... Den är ju beroende av kroppen. Ja, för ja att man det, det, det, det, det finns ett det sätt att lösa det. Men de har ju en del det som du säger nu. Det finns ju som inte jag ska förstöra dig för dem. De diskuterar ju en del dilemman kring den lösningen de har för att få det att funka som... Men det är väl något för transhumanister att eh, gå igång på? Mm. Och för den som undrar nu, nu menar jag inte transpersoner utan transhumanister är alltså personer som eh, tror väldigt hårt på det här med att blanda teknologi med eh, kroppen. Och de har väl också som någon ultimat eh, önskan om att man ska kunna förflytta medvetandet till eh, och göra det digitalt. Eh, i framtiden kommer vi säkert att ha så pass bra AI att man skulle kunna överföra en persons minnen och så vidare till en dator. Men det skulle bara bli en kopia av den personen. Jag tror inte att någon som man kan föra över ett medvetande. Nej. Det finns ju ett AI-program som kan måla upp eh, hela hjärnan med, och liksom på neuronnivå. Mm. och som kan visa exakt vilka neuroner som är aktiverade vid vissa tanke, vissa tankar eller tankemönster eller beteenden. Alltså så kan den se exakt vilka neuroner som aktiveras. Mm. Och den tekniken skulle säkert kunna hjälpa med i så fall för det skulle du kunna ha en bra AI för den skulle kunna eh, programmera. Ett sinne, eller vad man ska säga, eller en hjärna och minnen till digital information jävligt mm. fort, om den får träna sig på det tillräckligt mycket. Eh, och när det finns maskiner som är starka nog och har en så rör bra generell AI. Mm. Eh, så det skulle säkert kunna gå att kopiera en person eh, och att den kan få nya erfarenheter. För AI kan ju ändå lära sig själv väldigt mycket på jävligt kort tid. Ja. Men jag tror inte att vi skulle kunna gå komma så långt att vi kan föra över ett medvetande till att bli digitalt. Nej. Eh, sen ska jag säga så här den här lösningen ni ser den kanske inte är helt liksom, digital utan det kanske är att det har skapats någon form av vävnad som liksom ska så också mm. eh, som ska fungera som värd för det här medvetandet. Men, men säg att man skulle kunna hitta ett eh, sätt att eh, man löser upp kroppen säger vi. Hud, muskler skelett och sånt. Man löser upp det. Det enda som sparas är hjärnan, kanske ryggmärgen och eh, alla liksom nerver. Ja. Och sen eh, nästan på molekylär nivå bygger upp en ny mm. kropp runt det här. Ja. Så att man behåller samma hjärna. För det är ju på ett sätt också i hjärnan vi finns mm. kroppen och hjärnan är ju såklart en perfekt symbios men vi är ju inte våra kroppar och våra sinnesupplevelser sker ju inte via eller det är ju inte kroppen som upplever det på det sättet utan det är ju signaler som skickas till hjärnan, bilder och ljud skapas in i huvudet mm. det skulle vara någon sån typ av teknik eller som i Robocop 2 att man sätter en hjärna i en robot Ja, nej <laughs> Ja, det är kul Men det skulle ju vara jävligt problematiskt om vi tänker det rent motoriska för där har vi ändå liksom nervkopplingar för, som kan vara hur många år gamla som helst och inövade och anpassade för de kropparna vi har, om man då skulle sätta det i en robot då måste man ju lära om allting på nytt ja. Men jag tycker verkligen att du ska uh, kolla på den Ja, men det låter som det, att Det är lite det här som du pratar om. Uh, lite om det här diskuteras det ju i den här serien. Ja, men det är fantastiskt. Uh, så gör det. Ja, men det, det låter ju verkligen som ett gebit. Det här måste mm. ju fan kolla upp. Jag ska se om jag kan få med mig Evelina på det också. Jag tror att mm. hon har sett första Alien i alla fall och tyckt att ja, men det är väl en klassiker. Det ja. kunde hon väl åtminstone konstatera. Sen mm. tror jag inte hon var lika imponerad av tvåan. Vilket jag tycker är helt jävla obegripligt. Men mm. så är det ju. Allt ja, klart, är man inget fan av action så köper jag ju det. Men det kanske hon mm. är, jag vet inte. Nej, verkligen inte. Nej, men då, ja. Men så mycket mer än så har jag inte. Jag skulle säkert kunna prata om mer grejer, men då skulle jag behöva vara kortfattad och det ja. vet ju de som lyssnar på den här podden att det är inte jag. Nej. Säger vi så då, och så ska jag till nästa vecka ha börjat med Next Paint 3 och även Super Mario World. <laughs> och jag får väl köra vidare på Hollow Knight och... Kanske inte nästa vecka som man börjar se på Alien i sådana fall, men veckan efter det. Mm. Vi har ju ändå, vi är inne på andra säsongen av The OA. Så mm. vi får se färdigt ändå. Sen. Ja, det är goodie, goodie. <laughs> det är nice. Ja, det är från Macken-filmen. När Roy ska byta däck åt en kille. Mm. Och när han går med på att hjälpa honom byta däck så säger han Ja, det är goodie, goodie. Och då säger Roy, vad sa du? Goodyear? Nej, hey, Michelin för allt blir, du. <laughs> Och min referens var ett roligt Youtube-klipp av en kille som är helt såld på traktorer. Ja. Men det ska man inte bort. Nej, för fan. Fa det gör man inte. Men eh, vi knyter upp säcken där. Solen vid der saxo Da! <skratt> Fel språk men, ja, ja. <laughs> ja. Ryska, tyska, smyska, vem bryr sig? Jes, vill du säga någonting innan jag trycker på stoppknappen? Nej, men jag ska säga att nästa vecka ska jag säga att nu knyter vi ihop säcken på ryska då istället. Det ser jag fram emot. Tack. Och jag passar på då att tacka alla tre gånger. Vi säger så, hej.